de Penya. Nora Sayou, Francis, La primera emissora local de oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. La llot de Anura i Bunzi, Sumen 119,6 milions. Representen el 24,2% de la població de l'Europa dels 27. Aquests són els números freds, com tots, que dilluns passat va donar a conèixer l'Eurostat, l'oficina d'estadístiques de la Unió Europea, sobre el nombre de persones en risc de pobresa als països de la Unió Europea. Però al darrere d'aquestes xifres s'amaguen milions de drames, milions de vides retallades a base de justos, pujada d'impostos i tisorades en la despesa social. Per l'euroestat, estan en risc de caure en l'exclusió o la pobresa les persones que viuen en una família amb ingressos inferiors al 60% de l'ingrés mitjà nacional per adult, que pateixen privacions materials severes o viuen en una allar amb treball de poca intensitat, menys del 20% del potencial. Les xifres varien d'un país a l'altre, però hi ha un denominador comú, les persones en risc d'exclusió, augmenten inexorablement des del 2008. La crisi afecta sobretot les classes mitjanes, que tenen contribuït amb els seus impostos al desenvolupament de l'estat del benestar. Cada vegada més minvan i ara han de veure com les seves riqueses es volatilitzen, com no poden fer front a les seves hipoteques, com es perden els seus llocs de treball i els seus salaris es devaluen, alhora que les ajudes estatals s'esgoten. La crisi econòmica i financera que va esclatar el 2008 està tenint unes repercussions socials dramàtiques a Europa. La pobresa no es mesura en el primer món pels morts de gana. Aquí aquest flagell avança amb molt més silenciós i les seves expressions són molt més subtils, sobretot entre els que havien, havien escalat socialment i ara fan créixer la categoria dels nous pobres. L'estrangulament de les classes mitjanes europees té diverses cares. La dels desnonaments és potser la més dramàtica a Espanya. Però n'hi ha d'altres, la dels acelerats francesos amb un sou tan critiquític que no es poden permetre una casa i dormen en centres d'acollida, la dels nens portuguesos que van a l'escola sense esmorzar, la dels alemanys que no aconsegueixen ingressar ni 350 euros al mes. Només són algunes històries, els drames que amaguen els números i les estadístiques. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble que us parla de companya, Susana Ávila, Carlos Gasull i Jordi Garcia?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 I comencem, diem-vos que Sant Andreu es comença a recuperar de la pagada en l'allumenat públic. L'Ajuntament ha informat aquest divendres que des de dilluns a la nit s'han arreglat 104 quadros elèctrics i que han tornat a la vida gairebé 20.500 punts de llum a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, afectats per una pagada presumptament relacionada amb la vaga que des de dilluns passat mantenen els treballadors de l'empresa subcontractada per al manteniment de la llumanat públic en aquests transports de la ciutat, que acumulen 6 dies d'estupor davant uns fones convertits en estèrils columnes de ferro que no fan llum. L'Ajuntament va decidir dimecres a la matinada posar-se a les piles després d'un decret d'emergència firmat per l'alcalde Tries. El nombre de queixes rebudes es va començar a multiplicar a partir de dissabte. Dels 15 o 20 habituals es va passar a la punta de 310 avisos registrats dimarts. Com diria aquell, no caldria res més. Algú s'estava encarregant que no es fes la llum, però per afirmar-ho, doncs primer calia demostrar-ho. El consistori ho ha confirmat i ho ha compartit a través d'una nota. La majoria de les incidències les està provocant la manipulació dels mecanismes de protecció magnetotèrmica i diferencial, la manipulació de l'element de govern de lancesa i apagada i, fins i tot, el tall de línies elèctriques. Diu el text que detalla el dispositiu per resoldre l'apagada que pateixen des de fa sis dies diverses zones de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. Per començar la feina, l'Ajuntament ha comptat amb la col·laboració d'alguns treballadors d'IMESAPI, que és la companyia concessionària que està en ple conflicte laboral i que s'encarrega de donar cobertura a aquests tres districtes afectats. No obstant, com que els serveis mínims marcats per treball només eren de dos empleats per torn, el govern municipal ha hagut de contractar tècnics de fora d'aquesta empresa per poder fer front a l'allau de veries, complint així amb el decret que declarava l'emergència per risc greu de sabotatge o un altre infortuni relacionat amb la il·luminació pública de la ciutat. Aquest objectiu de dotar la ciutat de més confort s'hi van afegir les paraules del màxim responsable de la Guàrdia Urbana, l'intendent en cap, Evelio Vázquez, que va explicar que la percepció d'inseguretat a les zones grans de carrers sense llum és evident. De la mateixa manera, el cap de la policia local admetia que el risc de la comissió de delictes i faltes, principalment contra el patrimoni, augmenta sense, sense cap dubte. Per això, Vázquez va reclamar l'adopció de mesures que permetin pàl·lia o resoldre aquesta incidència com més aviat pillor, tenint en compte el risc que s'està assumint la ciutadania. L'Ajuntament ha acordat obrir un expedient a IMSAPI per incompliment del contracte el considerar, entre d'altres coses que no s'han complert els serveis mínims. El consistori també actuarà judicialment contra les persones que es demostri que són responsables dels sabotatges o manipulacions intencionades de les instal·lacions de la il·luminació. I ara ara entrem ja en el que és la nostra gran cita d'avui, i és que la Festa Major de Sant Andreu es veu marcada per la crisi. Ahir Sant Andreu va posar fi a la Festa Major. Des del 30 de novembre s'hi han programat gairebé 200 actes per tota la família. Per primera vegada i per manca de pressupost no hi ha hagut dia de castellera. Tot això s'han mantingut els concerts a l'embalat, el correfoc i la ballada de sardanes. Sant Andreu ha viscut la festa major més austera dels darrers anys. Aquesta vegada a l'escenari de l'embalat tampoc no hi han pujat grups gaire coneguts. Tot i això, la diversió, la diversió ha estat garantida per la programació de gairebé 200 actes. La festa major també ha servit perquè els veïns s'hagin pogut manifestar contra les retallades i a favor de la desafecció del nucli antic del barri. Doncs avui la nostra companya Susana Hàbila ens ha preparat un programa especial dedicat a, aquesta, a aquest final de festa major de Sant Andreu. Exacte. Però abans doncs, el que, que volem parlar-vos és de la segona planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que resta en aquests moments tancada. Per treballar en la segona planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra aquesta planta romandrà tancada fins al proper 3 de gener del 2013. I atenció perquè ara volem parlar de, de nosaltres, de la Fundació Trini Jova perquè posa en marxa un centre obert per a famílies aquesta mateixa setmana. La Fundació Trini Jove ha acabat les obres de condicionament dels espais del carrer Pere, Pérez del Pulgar número 17 a la Trinitat Vella, que es destinarà a la realització d'un projecte de centre obert i famílies adreçat a la infància en situació d'exclusió social a la Trinitat Vella. Doncs atesa la situació dramàtica de pobresa de moltes famílies infants del barri, la Fundació l'ha pogut posar en funcionament amb 20 nens i nenes. La inauguració del centre es realitzarà oficialment aquesta setmana, en concret serà aquest dimecres a les 5 mitja de la tarda. Lacta comptarà amb la presència de l'alcalde, Xavier Trias, el senyor Jaume Lanaspa, director de l'Obre Social de la Caixa, i el cardenal, arcabisbre de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. I ja doncs anem tancant el que és el nostre habitual repàs de, de notícies per començar el programa. I parlem ara de la Nau Ivanov, que us ofereix Air Array, programa Residències i Mobilitat Artística a Europa. Air Array és un programa de 3 dies sobre residències i mobilitat artística a Europa, amb Holanda com a baix, convidat, presentat per Art Motile, una organització que investiga i facilita informació sobre els programes de residència per artistes i que té la seva seu a l'Anau Ibenoff. Doncs avui i demà realitzarà un taller que porta per nom residències i mobilitat artística a Europa per a artistes visuals. En aquest taller doncs aprendrà que hem de tenir en compte abans, durant i després de realitzar una residència i coneixerem quins models i oportunitats existeixen a l'estat espanyol i a Europa. La inscripció serà gratuïta, limitada a 20 persones i la data lí d'inscripció donc ja finalitzat amb la qual cosa, donc aquells que s'hagin pogut apuntar doncs podran gaudir d'aquesta activitat. Aire és una activitat organitzada per Art Motile en col·laboració amb Transartis, amb la participació especial de Fundació Interarts i artistes visuals en red, i amb el suport especial de l'Ambaixada dels Països Baixos a Espanya i programa Erasmus+ Jonge Entrepreneurs. Agraïments a Ana Ivanovianga i Art Motile Comptem amb el suport del Ministeri d'Educació, Cultura i Deportes. Ho trobareu a l'Anna Uibanov al carrer d'Honduras, número 28. Última punxa per tancar aquest repàs de notícies. Eh, parlem de futbol perquè el Sant Andreu va aconseguir un empat a Viní-Salem. L'equip ha tret un empat sense gols de la seva visita a Veneçalem en, en un partit intens però en poques ocasions clares de gol. Dues accions polèmiques podien haver canviat el signe del partit, un fora de joc d'octors en un, un atac local i un possible penal sobre Xavi Jiménez a l'altra àrea. Tots dos equips es presentaven el partit amb moltes baixes, sis pel Veneçalem i set pel Sant Andreu. S'enfrontaven dos equips que havien que venien de disputar 90 minuts entre setmana a la Copa Federació, però tot i així el partit doncs, ha tingut intensitat. Les defenses han superat els atacs que no han trobat el camí a les porteries. Doncs finalment, Vinícelem 0, Sant Andreu 0. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que acabem aquest primer repàs de notícies i atenció perquè ahir es va acabar la festa major de Sant Andreu. La festa major de Sant Andreu d'en Barumà, 2012, ha arribat a la seva fi. Han estat 10 dies i 200 actes on tots els sandrauencs i sandreuenques han pogut gaudir de tots els indrets del barri. I va ser ahir, divendres dia 9 de desembre, quan la satànica de Sant Andreu, mitjançant una projecció a la façana de l'Ajuntament de Sant Andreu, s'encarregava d'acomiadar la festa major d'enguany. Aquest espectacle audiovisual recordava el passat i el present del barri de Sant Andreu neu soc el president de la Serránica, sí. Vosaltres heu fet la cloenda de les festes de Sant Andreu d'enguany des de vosaltres, com a dracs i diables de Sant Andreu. Quina valoració feu de les festes de l'enguany? Vosaltres com a diables, perquè estic veient al públic, pues, molt bé. Però bueno, sempre es pot millorar. En què, per exemple? En què? Doncs bueno, sempre es pot millorar, es pot dedicar més a temps de les coses i bueno, ja treballarem per millorar i fer-ho millor altres anys. És la primera vegada que feu aquest tipus de representació o espectacle davant de l'Ajuntament? Sí, sí, és la primera vegada que ho fem, no només davant de l'Ajuntament, sinó que ho fem a qualsevol lloc. En què, bueno, s'estitula Tops en Sant Andreu. En què us vau inspirar i quin va ser el procés per arribar al resultat final que he pogut gaudir aquesta nit? <laughs> Breument. En, en dos minuts és molt difícil, però bàsicament, senzillament passejant per Sant Andreu, veient la diversitat de gent que hi ha, veient tothom com ho fa i, bueno... Veiem que tenim gent de tot el món, aquí es vint a Sant Andreu i que tot i així seguim ser un gran poble. I que tots som, som Sant Andreu tots junts, no importa on siguis. Eh, quines són les vostres properes actuacions? o la, On trobarem la Sant Andreu properament? La Estàtica Sant Andreu, la pròxima acta que té és el 12 de gener als Tres Toms Infernals, que intentarem fer una representació una mica com la d'avui també, a apujar-nos en, en el vídeo un altre cop. És un acte que ja fa 20 20 anys que el fem, serà el 21è any que el fem. Llavors la novetat també serà que també utilitzareu aquest, aquesta plataforma audiovisual com està avui? Està pendent del pressupost, però si el pressupost ens ho permet i la colla ho vol, ho intentarem, sí. No Heu tingut problemes amb el pressupost aquest any? Bé, sí, estem retallades i això ho paga l'Ajuntament, doncs. Estic així, no hem tingut cap tipus de problema amb l'Ajuntament, ens ho ha facilitat tot molt, però el pressupost és el que hi ha. D'acord, doncs ens proverarem als trastorns infernals. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Estem en un grup aquí de gent jove que han anat a diversos actes aquí de la Festa Sant Déu de Palomar. Noies, nois, que... Com us heu passat aquest any a la Festa Sant Déu de Palomar? Quants actes heu anat? Doncs hem anat bastants actes, la veritat, sobretot les nits de festa principalment i després també hem participat a la Cercavila, hem estat per la fira passejant i menjant perquè ja no ens deixen pujar les atraccions, <laughs> ens agradaria però no podem i hem estat veient l'espectacle dels Diables, del Corrafó i també el Piro Musical ara mateix i bueno, jo faig una... Amb això del Campana, també, molt bé aquesta en baixada... Vaixada. Ja, ja. Jo faig una valoració molt positiva d'aquestes festes, sí, sí. jo les gaudeixo molt. Però estaria bé que el concert vingués algun grup una mica conegut, eh? no tot orquestretes, que vale que ens ho passem bé, però jo què sé. Que és millor, pitjor que l'any passat... Home, he trobat a faltar la nit jove en si, que aquest any no hi ha hagut nit jove com a nit jove, però ha sigut molt diferent, cada any és diferent ah, i ha estat molt bé. A una discomòbil el dissabte... Sí, però no hi havia l'acte de la nit jove com a nit jove tal, però no sé, diferent. Jo m'he passat igual de tots els anys. Hem tingut molta sort de les organitzacions que han muntat les festes majors alternatives i reivindicatives, que són, que són bé, una mica el que salva els actes de festa major també. Eh, llavors, heu estat més assídues de la festa major reivindicativa que avui celebra, bueno, aquest any celebra la novena edició Més que de les oficials, heu combinat les dues Més de les reivindicatives, tot i que també hem anat a les oficials Per exemple, de les reivindicatives, algun acte? Sí, home, i tant El, el concert jove, després del concert en què va venir que van venir Rosa Luxemburg i Every Night Ens ho passar molt bé les nits de PDS també han estat molt bé. En general, molt bona feina. Contenem aquí a la festa de Cluenda, la festa major de Sant Andreu amb un grup de joves. Eh, que us han semblat les festes d'aquest any? Quina és la vostra valoració? Eh, a mi personalment m'han semblat molt, bueno, que han estat molt, molt ben muntades perquè hi ha hagut molta varietat de, de música i d'espectacle i tot molt ben organitzat i... No sé, per tota mena de gustos, i crec que tothom s'hi ha pogut trobar en alguna, en alguna cosa. Bueno, li haurà agradat... No sé. en, en quins actes has anat, per exemple? Eh, sobretot jo a concerts. L'hem balat. balat, i després també doncs, el Piro Musical, i, i després també una mica el Corre i algunes cosa així. Vas tenir l'oportunitat d'assistir a la festa major de Sant Andreu l'any passat. Pots comparar l'any passat amb aquest? Has notat alguna diferència? Eh, si no recordo malament, hi vaig assistir hi també l'any passat. Però, bueno, m'ho vaig passar bé segur. El que no recordo és ben bé que vaig fer, bueno, anar de concerts i també córrer foc. Més o menys el mateix. I jo, bueno, potser aquest any he notat, potser perquè m'he fixat més, però no sé... M'ha agradat més aquest any, no sé. La teva valoració, quina seria? Bé, jo voldria afegir que Sant Andreu ben present, municipi independent. A veure, voleu que... dir alguna cosa més? Afegir alguna cosa més, estic trompant? No, que molt bé, en general, tot i res més. Continuem aquí a la Festa Major Sant Andreu, a la Cluenda. Eh, què els hi ha semblat aquest any, la les Festes Sant Andreu, a quins actes han anat i quina és la seva valoració? Doncs ha estat molt bé, com habitualment hem anat a la, a la cercavila i també hem estat a l'esclat, i bueno, ara en els focs i alguna coseta més eh, entre mig, però bueno, aquest any no hem pogut assistir a tants actes com, com altres ocasions, però és que hem vist han estat molt bé, com sempre. Si comparem la, la festa d'enguany amb l'any anteriors, troben que ha faltat alguna cosa? Bueno, potser s'ha notat una mica menys de recursos, però amb imaginació ho han suplit i ha estat molt bé. Som a en un mes i despantat, sense entendre comença ni on acabar. Pot en tota la nubrebra i espai espacial, que s'estava ja comença a gent l'embalat. Vas tenir boca i les mans al llantad, espanyat, has tingut acabat. Tambreu i la cuoga mancupa s'ha començat. Les llaires ja estaven que no de sonar. Des de la Ràdio Trinitat Vella, desitgem que tots els andreuencs i andreuenques a jugu dit força de tots i cadascun dels actes de la Festa Major d'Anguiny. Però no patiu, només que esperar un any per la Festa Major de Sant Andreu 2013. I quan comencés a suc teniram l'arrere, concerts i discomonts a menar la gent. Cada va quinada la ballat Segur jo veurem amics i bon ambient Jovint que corre aquí Dimonis i diaps que es senten a l'ospectats Tant costes d'on darrere, no s'hi marca no pas Tosa tot que parlo, Doncs, d'aquesta manera, nosaltres acomiadem la Festa Major aquí en aquestes zones. Amb qui parlem ara mateix és amb Prosper Puig, de l'Eix Comercial de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com ha anat la Festa Major? Què podríem dir d'aquesta Festa Major que es va acabar ahir, precisament? Bé, doncs, molt bé, com cada any. Vull dir, com que aquí el Sant Andreu és molt participatiu, És una Festa Major esplèndida. Uh -huh. Molta joventut... Eh... Nosaltres vam fer el, el dia de l'eix que vam rostir de la varella, vam fer jocs infantils i això va anar perfecte vull dir que tot molt bé, vull dir mm. no ha hagut incidents doncs penso que podem estar satisfets de com ha anat tot, tot aquestes dies de festa Molt bé, també hem de dir que aquest dijous era dia 6 i per tant les botigues de l'eix comercial van tenir l'oportunitat d'obrir les portes no? mm. bueno, van, van obrir més gent el dissabte que el dia 6 eh? el dia 6 va ser un dia bastant fluix Uh -huh. a que falten molts dies per Nadal, tants festius oberts claro. no incentiven la venda, vull dir, l'únic que fan és, és, és obligar la gent que treballa al comerç a obrir i realment no hi, no hi ha negoci, com que hi ha negoci la gent intenta obrir els dies que realment hi ha ventes. Uh -huh. eh, el dissabte hi havia molt més comerços oberts eh, la gent serà per efecte de la crisi, per perquè mira molt però encara no està amb el xip de comprar. Clar. Això al final esperen sempre a l'últim moment. Uh -huh. O sigui que s'haurà d'esperar encara uns dies per poder comptabilitzar com ha anat aqu aquests dies que potser sí. ha pogut. No, no, no pinta malament, eh? Però l'inquietud de la gent és, és comprar, per tant, si, si, si la gent disposa de, de cèntims acabarà fent les compres com, com quasi cada any. Uh -huh. Per tant, no ens equivoquem, Vull dir, hi ha crisis, hi ha gent que no tindrà paga doble, hi ha necessitats a les famílies i això, vulguis o no, sempre va contra segons quin tipus d'articles més que res. Mm -hmm. Suposo que l'alimentació s'aguantarà bé, eh, l'altre doncs, igual pateix una mica més, la gent buscarà més el preu, buscarà més eh, simplificar els regals. Mm -hmm. Perquè també aquests dies el que es, es fa en alguns eixos comercials és, és contractar més gent no? perquè puguin pal·liar doncs, segons... Sí, de sí. mm. totes maneres ja et dic que eh, hi ha molta recessió, aquest any no serà com els anys anteriors que es havia contractat molta gent, sinó que serà justament la imprescindible, eh? uh -huh. eh, segurament sí que hi haurà alguna, algun tipus de, de contractació, però seran minces, eh. Uh -huh. D'acord. Doncs, i si vols afegir alguna cosa més? Bé, no, home, que la gent que s'animi perquè al final, vull que no tothom té dificultats, és dir, el uh -huh. passa que hi ha aquesta psicosis de no gastar i de, uh -huh. això i això va contra tothom, no? jo, és dir, que el que pugui fer-ho, ho faci, el que no, doncs, escolta, mentre tots intentarem ajudar, no? Uh -huh. Però el que pugui fer un Nadal normal, doncs que el faci i ja està. D'acord. Eh? I això n'hi ha de favor de tothom. Doncs esperem que vagi molt bé aquests dies de compra. Vinga, molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà escoltar una mica de música Tornem ja dins de la nostra àrea de servei Tenim a la Judit Riard per aquí donant voltes Per la qual cosa doncs, fem una petita pausa i tornem Fins ara Fins ara t'envolta però tu no la veus La música que sona és la música dels estels Amunt, amunt Lleva ja i observa el teu voltant Perdut l'espai A Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs tal com us dèiem, entrem a, ara, ara mateixa en àrea de servei, parlem de la nostra llengua parlem del català i per fer-ho, doncs, aquí millor que a una de les membres del Consorci de Normalització Lingüística, com és la Judit Riar, molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs, què tenim per avui? Mira, avui, eh, com ja t'he comentat abans és, la secció de català serà una mena de calaix desastre on mm. aprofitarem per fer un resum de les col·laboracions que hem tingut uh -huh. i parlar-vos també una mica dels serveis que ofereix el, el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona perquè a banda de cursos, que és, el, que és per allò perquè uh -huh. se'l se coneix més eh, sí. fa d'altres coses ah, sí? però abans però, com que és eh, l'última secció de català de l'any uh -huh. eh, m'agradaria fer un petit concurs D'acord, per si algun dels nostres oients és així valent i s'anima a trucar i a més a més té bona memòria sí? Sí, sí. El plantejaré una, una pregunta mm? em, pre em plantejaré dues deixarem triar els oients aviam aquesta memòria i el primer que truqui mm, doncs podrà triar Eh, el premi. El premi són, bé, hi ha dues novel·les, uh -huh. però, perdó, hi ha dos llibres. Una és una novel·la d'Història i Aventures del Julio Ricardo Trigo, uh -huh. es diu El port del nou món, i l'altre és un llibre de no ficció, eh, de Rutes, eh, uh -huh. que es titula A peu pel Pirineu català, uh -huh. 20 itineraris transpirinencs, del Manel Figuera. D'acord? Uh -huh. Doncs bé, dic el número de telèfon Vinga, que prenguin nota és el 93 eh, 345, 6454. Sí. Mm, el repeteixo per si de cas, som 93, 345, 64, 54. Molt bé. I la primera pregunta és eh, si se'n recorden de quin any literari s'ha commemorat aquest any que s'està acabant? És fàcil, sí, aquesta, és fàcil Aquesta la sabem sí, sí. I la segona, una mica més difícil és com es deia el rock que cantaven els nens a l'Argentina mm. Us en recordeu que va venir la Pia Celeste sí. i ens va explicar Eh, doncs, els jocs que feien amb material reciclat uh -huh. eh, per distreure i per jugar amb els nens després de que hi passés un tornado uh -huh. sí? això va sí. ser el dia 26 sí. doncs bé, aviam si algú recorda el nom del rock que a més a més ens el va cantar aquí Uh -huh. sense instruments, a capel·la va ser molt valenta sí, sí. no tothom s'atreveix a aquestes coses no, no, no, no, no. Doncs, eh, doncs aquestes són les dues preguntes, us animo a trucar repeteixo el 93 345 64 54 i mentre esperem que aquells joients acabin de, de decidir sí, uh -huh. agafar el telèfon i trucar, doncs bé volia parlar una mica, d'un aspecte o d'una activitat que fa el, el Consorci, uh -huh. que és la, la campanya de l'Itú en català. Uh -huh. eh, ens en va parlar precisament el, la Marta Jarque, el dia uh -huh. que, que va venir la Pia Celeste, sí. d'acord? Eh, el que passa que encara no s'havia presentat oficialment i... en van quedar alguns detalls pendents, que són els que crec que poden interessar als oients que tinguin fills, nets, nebots, uh -huh. sí? perquè aquesta activitat que, de què us vull parlar eh, implica també un concurs i implica el sorteig d'un lot, bé, de cinc lots de, de jocs en català. Uh -huh. Per tant, nois, animeu-vos a participar. I em Això. direu, i com podem participar? A primera de tot, que truquin el número de telèfon al sí. 93 345 54. Exacte. Aquest per l'altre. Sí. Per participar en, en, aquest, en la campanya del I tu jugues en, en català, uh -huh. eh, el que han de fer és anar a la pàgina web del Consorci eh, i clicar al logo d'aquesta campanya. Uh -huh. I després els apareixerà un altre logo petit que es diu El Joc d'Enroc. Uh -huh. sí? i aquí es desplegarà una pantalla on trobaran cinc itineraris d'acord? Mm -hmm. eh, aquests cinc itineraris han estat pensats doncs, cada itinerari per nens de, de diferents edats sí? i tenen unes preguntes que han de respondre si les respon, i llavors han d'escriure el seu nom i el seu correu electrònic i això queda emmagatzemat sí? i el dia 2 de gener es farà un sorteig, es farà el sorteig d'aquests lots de, de juguets. Eh, què passa si volen tenir una oportunitat extra? Doncs que han de clicar a, a la icona que diu itinerari més. Llavors, aquesta icona, per poder respondre la pregunta que plantege, no es pot trobar a internet. I obligue a tots els nens i nenes a anar a les botigues, on tenen eh, la capsa que conté la resposta a aquesta pregunta. Bé. Molt bé. I ara ve la pregunta que em podeu fer vosaltres. Quines són aquestes botigues? Com ho sabem? Clar. Algú se'n recorda de, de les que vaig dir? Ja Hi ha, no, ha algunes, sí. sí? Eh, apareixen. Apareixen a la pàgina web i aquí al, al districte de Sant Andreu en tenim dues. Una és uh -huh. eh, Clau de Volta, hm? al passeig Maragall 84 sí. i l'altra és la botiga Dream de la Maquinista. Mm? En aquestes dues botigues hi ha aquesta capsa on trobaran la, la paraula. Sí. I bé I això els dona una opció més per participar en aquest eh, sorteig dels cinc lots de Jocs en Català. Mm? Sí. Anirem a biblioteques, anirem a ludoteques per presentar aquesta activitat i els animem a doncs això, a participar. Uh -huh. sí? Recordeu, si accedeix a través de la pàgina web del Consorci, www.cpnl.cat, eh, la icona I tu jugues en català i després eh, el joc d'enroc. Mm? Uh -huh. Una altra cosa, si us Vinga. sembla. Eh, moltes vegades ens trobem que hem d'escriure Sí? Nosaltres tenim el nivell C eh, de fa un temps i tenim el català, tenim algun aspecte, una mica arrovelat.. Sí? Mm. Eh, què després de preposició porte accent o no em porte? Això s'escriu eh, separat perdó, si no o per què s'escriu separat o junt? No t'ho preguntaré Susana, tranquil·la. <ríe> Però si saps, si vols fer una classe de català, endavant. Això, sí, sí. Jordi, també, endavant, eh? Si voleu fer unes petites píndoles... Sí. No. Home, jo podia contestar per què quan s'escriu juny i quan s'escriu separat. Perfecte. Perquè quan, sempre que sigui una pregunta... S'escriu separat mm. i quan és una resposta, és la justificació, sempre s'escriu junts. Perfecte. Exacte. Aprovada. Sí. Tens el nivell C, oi? Sí. Tens el nivell C. Sí. sí, sí, el tinc, el tinc. Però a vegades passa que hi ha alguna qüestió que, que la tenim una mica rovellada. Llavors, des de la delegació de Sant Andreu, el, el que oferim són sessions de recursos en línia. D'acord? Una sessió de... són tallers de llengua tallers per conèixer totes les eines, però no els diccionaris, perquè els diccionaris ja, Judit, ja els sabem fer servir. Entrem, busquem i ja està. Nosaltres el que ens interessa són qüestions gramaticals. Doncs bé, eh, hi ha un... Al punt veu Fabra. Exacte. Molt bé. Com, com hi accedim, no? Com hi accedim? Com podem trobar la resposta? Doncs no sé si coneixeu Optimot, és un cercador de recursos i com tot cercador cal fer les preguntes adequades perquè oh. si no ens ofereix moltíssimes respostes doncs el que fem en aquestes sessions de, de llengua és eh, ajudar als usuaris doncs, a plantejar és a dir, quan un té un dubte saber com l'ha de plantejar per poder fer la cerca i obtenir la, la resposta que, que vulgui o que li interessa d'acord? Eh, aquestes sessions les fem per empreses, eh, les fem també per treballadors de, de l'Ajuntament uh -huh. eh, i també fem obertes al públic en general a les biblioteques. Uh -huh. Perquè aquest primer trimestre hem començat a fer el que anomenem tarda de català a la biblioteca, uh -huh. on eh, una part de la tarda es fa una sessió de de recursos, de recursos en línia i també oferim proves de col·locació. Hm? La Susana em mira, dient, Les proves de, de col·locació, de proves exactament, de col·locació. en què consisteixen. Sí. <ríe> tu tens molt clar que tens el nivell C, sí? uh -huh. sí? però què passa si algú va fer un pla d'estudis anterior uh -huh. sí? i diu, jo vaig fer cursos de català, sóc català no parlant, però no sé eh, a quin curs m'hauria de matricular. Mm? Uh -huh. Doncs oferim eh, una prova de nivell Sí, unes quantes preguntes i tu la fas és una prova gratuïta i et permet saber a quin curs t'has de matricular mm. eh, té una validesa de dos anys mm -hmm. sí? per tant encara que en aquest moment diguis on dia aquest any no ho tinc previst però una de les coses que he de fer l'any que ves <ríe> refrescar el català mm, doncs pots fer la prova de, de nivell d'acord. I, i llavors el sabràs i et podràs matricular uh -huh. perquè actualment el consorci ha canviat i ja no, no hi ha una matrícula per trimestres el sistema de matrícula és quasi gairebé continu diria uh -huh. sí que s'obren cursos s'obren més cursos al gener però eh, actualment et pots matricular uh -huh. per cursos d'intermedi, suficiència mm? per tant uh -huh. si ja saps quina prova tens, però si has fet la prova i saps quin nivell tens, doncs ja està. Uh -huh. Oients, us veig una mica... Estan adormits avui, a aquesta <ríe> adormits, adormits. Recordem el telèfon, Jordi. A veure, és el 933456454. D'acord. Aviam, si sí. recordo, recordo les preguntes. La primera, molt fàcil. Mm. Quin any literari s'ha commemorat aquest any que s'està acabant? I, a més, aquí al programa li vam dedicar dues sessions. Sí? Uh -huh. Dues. Doncs noies molt simpàtiques. Sí, sí. sí? Eh, bé, continuo parlant d'aquestes col·laboracions que, que fem, col·laborem amb entitats, uh -huh. d'acord? I també voldria parlar del voluntariat per la llengua. Aquí vam convidar un voluntari, vam convidar una entitat Eh, col·laboradora, però ens falte convidar als aprenents. Sí? Sí. Eh, el, pel proper trimestre convidarem aprenents, d'acord? Sí, sí. I també animo a la gent que ha fet algun curs de català que es faci, doncs, aprenent. Li servirà, potser algú va fet un bàsic 3, sí? i dius, ja en tinc prou de català, d'acord, però per refrescar el, no tant la part escrita sinó simplement parlar parlar, sí. conèixer qüestions eh, tradicionals culturals uh -huh. sí? uh -huh. i els aprenents, ens di... <coughs> Perdó, els aprenents el proper trimestre ens diran què en pensen uh -huh. de l'experiència que sempre la valoren molt positivament uh -huh. i bé, ah i una última cosa ens havien deixat alguna cosa sí, però... a <ríe> ens faltava eh, suposo que, que en parlareu o els, eh, els oients d'aquí de Sant Andreu eh, n'estan al corrent però aquest dissabte sí, eh, dissabte 15 i diumenge 16 se celebra uh -huh. què se celebra Jordi? això del, del Dau el Festival, <ríe> el Festival Barcelona, Dau Barcelona sí, sí, sí. Eh, se celebra aquí a la Fabra i Coats uh -huh. a l'espai Fabra i Coats crec que molt ben triat per, per l'ocasió mm? i eh, només vol recordar als oients que eh, el, el CNL de Barcelona hi tindrà un stand uh -huh. eh, on s'hi faran jocs hi haurà també premis i eh, podran recollir cartes dels reis sí? il·lustrades uh -huh. per tant ja, ja hi ha una feina feta els reis potser se les llegiran amb més bona predisposició sí, aquest any una mica no sé com arribaran els reis aquest any no ho sabem però esperem que, esperem que puguin arribar sí. Esperem mm, esperem-ho. i també eh, doncs hi haurà calendaris del 2013 2000, eh, del 2013 sí, perquè el uh -huh. curs sí que és 2013-2014 però hm, del 2013 hm, de sobretaula Sí, fins a esgotar existències. Uh -huh. D'acord? Fes o sigui que s'afanyin perquè sí. no, no en queden masses. No? Ja. no, no en tenim gaires A més, si passen per la delegació al carrer Residència número 15, uh -huh. l'horari d'atenció al públic és de 9 a 1 eh, de dilluns a divendres i dijous a la tarda de 4 a 8. Uh -huh. També, si passen i diuen que són oients del programa, també tindran uh -huh el seu calendari mm. d'acord? Un calendari sí. de sobretaula els hi reservarem algun sí, sí. d'acord <ríe> sí? bé, veig que no aquests oients són tímids <ríe> Mas, si ens escolten a la tarda també poden també... trucar sí? <ríe> també... no, no, doncs eh, això també és veritat perquè és una hora que la gent treballa això també sí. Sí? Els, els alumnes que han participat tots ens han demanat eh, l'adreça i tots s'han connectat perquè a, a la tarda doncs jo el que diria és, eh, si ens escolten a la tarda, hmm. d'acord, eh, poden trucar sí. i deixar un missatge, uh -huh. sí? aquí el, el número de telèfon 93-345-64-54 uh -huh. i Jordi o Susana, si sí, un dels dos, us poseu en contacte amb mi i, i així jo podré donar lliurar els, els dos premis o Molt que passin bé. per la... els adreceu a la delegació. Uh -huh. D'acord? D'acord. Mm? Doncs, per part meva, res més. Només dir-vos que us espero dissabte a la tarda. Uh -huh. Jo seré unes hores a l'estand del CNL de Barcelona i la secció de català sí, tornarà uh -huh. dilluns 14 de gener. D'acord? Tornarem aquí amb, amb més coses. Si teniu suggerències... Si els, eh, si els oients tenen suggerències per a aquesta secció benvingudes eh, benvingudes siguin i ens podeu escriure al, al correu de, de Sant Andreu, d'acord? De la delegació dinamització.santandreu arroba d'acord? Repeteixo Recordeu que Sant Andreu porta la T perquè sí. sí. vegades a vegades no hi no, no callem amb això. Doncs sí, dinamització sense accent, perquè a vegades se n'escapa. Dinamització.santandreu mm. I ja només em resta desitjar unes bones festes a tothom i esperem retrobar-vos amb vosaltres dilluns 14 de gener. Fins l'any que ve. Adéu. D'on ens retrobem l'any que ve? Sí. <ríe> <ríe> Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara. de sa torre gris. he vist un paraigos lleixat tots es metanismes un home oi sa dona aturats conversen en terra amb un moix sa dona despleia i desfà tots es metanismes i plou un dia normal la gespa s'enverda i reveu, ell tires es paraigua espanyat. Tots es mecanismes i vola es pedaç ondolant. I com un insecte ferit, dins serba per sempre aturats. Tots es mecanismes, tots es mecanismes, mecanismes tots mecanismes tots mecanismes tots els mecanismees mecanismes tots mecanismes tots mecanismes tots es meten Tots es meten Tots es meten Tots es el 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que fem és entrar directament en el que és el nostre espai d'agenda perquè doncs, conegueu algunes de les activitats que podeu realitzar aquests dies si us moveu pels nostres barris Comentar-vos d'entrada que el Centre d'Estudis d'Ignàcia Iglesias i el Casal de Gent Gran Bascònia us ofereixen dos actes per demà dimarts. Demà a les 7 de tarda tindrà lloc la presentació del llibre Finestrelles 6, Sant André de Palomar del segle XV. Al Centre Cultural Camp Fabra, aquest acte està organitzat pel Centre d'Estudis Ignès Iglesias. És un acte en commemoració del 30 aniversari del Centre d'Estudis Ignès Iglesias. I més coses per demà. A dos quarts de vuit del vespre, el grup de teatre radiofònic del Casal Bascònia interpretarà l'obra La tercera vegada, de Lluís Elias. El lloc és al carrer Bascònia número 42 i organitza l'associació Casal Gent Gran Bascònia. I encara tenim més coses a comentar-vos, perquè la Nau Ivanov us ofereix l'exposició de fotografies Portraits. L'Annau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix l'exposició de fotografies Portraits, una exposició del fotògraf Joan Picanyol. Doncs qui era en Joan, o qui és Sant Joan Picanyol? Doncs és nascut a Mollà, en 1953, i la seva obra individual ha estat exposada a diversos indrets de Catalunya i ha participat en diverses exposicions col·lectives, al Centre Cívic de la Sagrera i al Club Natació Sant Andreu. El gener del 2012 va exposar la nau in Insospitades Harmonies, que també havia estat a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, i hem dedica dir és la, la seva primera exposició dedicada en exclusiva als retrats. Joan Picanyol és membre del grup de fotografia fotosegreda des del passat 2009, una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats de la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de l'imatge digital. L'objectiu del grup és crear un punt de trobar de la gent de la Sagrera aficionals a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri. Si esteu més interessats, podeu visitar l'adreça www.fotosagrera.es. Molt bé, i ara parlem de l'espai Josep Bota, de la Fabra i Coats, que us ofereix l'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar en el seu esforç un nou en industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. A partir d'aquest dijous, l'espai Bota Josep Bota, Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, número 20. Doncs hem de dir que de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, el dissabte i diumenge a 11 del matí a 2 del migdia i de 2 quarts de 5 de la tarda a 2 quarts de 8. I hem de dir que, també que és organitzat pel Museu d'Història de la ciutat, Muba, on s'organitzen doncs, diferents visites comentades. I no ens movem de la nau i benov, doncs continuem, continuem a la Sagrera perquè la nau i benov bueno us ofereix N2, presentació, projecte. La nou i de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà aquest dijous a dos quarts de nou de la tarda, és a dir, les 8.30, Nacional 2, presentació, projecte. Doncs es tracta... Us explicaran el projecte de finançament en detall i us projectaran el capítol pilot de la sèrie, que serà la seva carta de presentació. Doncs, d'altres coses, també us podem dir, Temps Fugui, Jocs Abandonats, és una exposició de la fotografia que realitza la nau Ivanov. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix aquests dies fins al proper 15 de desembre, el proper dissabte, l'exposició fotogràfica Temps Fugui, Jocs Abandonats. Molt bé, doncs hem de dir que l'entrada a aquest espai és totalment gratuïta. D'altres activitats a comentar-vos, doncs que la Biblioteca Ignes Iglesias que em fa veure-vos les aventures del Capitán Trueno a la biblioteca. Molt bé, doncs nosaltres que marxem, ens retrobem demà a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies al Carlos Gasol i a la Susana Ávila i ens retrobem a això demà, que va ser una molt bona tarda. Adéu-seu!